Allah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, As-salatu, As-salamu ala Rasulillah, ala alihi, ala sahbihi, ala ala. Adhan Gjell, ala finë ndërojmë, pe ti ndim dhe fale kërkojmë. Allah i bëkof takime tona, i bëf tësh të, të dobeshme për neve në dunja dhe të shpërlira ditë në takimit me te. Nëfëse ne të ndëruar, po të kojmë dhe sonte në vazhdim të legjeratëve tona ditë në shtune, Dhe në takimin e kaluar, kemi filluar që të trajtojmë një tem të radhës nga smundjë të zemrës. Dhe kemi të thënë që nga smundjë të zemrës që duhet të trajtojmë është mendimi i keqë. A të kemi përmendur dhe të të të kuftimin e këti probleme dhe kësaj smundje, dhe kemi nda në dy kategori kërësore këtë smundje në mendimin e keqë për Allahun Gjellë Gjellaluhu, dhe me ndimin e keqë për njerëzit. Dhe kemi filluar me të rejtu me ndimin e keqë për Allahun Gjallahu Ala, duke përmendur kuptimin e këti me ndimit keqë, rëzikon, pasojat dhe disa manifestime praktike të sëllat në japin me kuptu se kur mund përshimin e kësë mundje të rëzikshme. Edhepse kam thënë në takimin e kaluar të nërë dhezër, se ata shembo që i kam cekjan disa prej, do të të të mendimit të keqë për Allahun, epse ka të shumëta, si kurse i kam përmenë djetarë, në veqën ti, Ibn Kaimi, Rahimullah, ka bënë një trajtim të detajzuar të kësa i teme, ku ka përmenë në shambu që shumët, dhe pas shambu e pas ta i ka thënë se, do të të është problem njeri ju të shpëton nga kjo smundja. Dhe se shumit se njezën e qovëse, do të të e, hulumton në brendin e tyre, do, do të gjeshë se kanë, do të e, probleme me kësë mundje. Edhe mëndimi i keqë për Allah në gjallë gjelalu është nga mëka të mëdha, e i cili dhe të të mund të kalon edhe në mosbesim, me nëzirë njërin për feje. Dhe për këtë kemi si e kërë gjithashtu edhe shemë bërë argumentin e takimin e kaluar, se kur ka mundësi dhe pse ka mundësi njëriu për mes mëndimi të keqë me kalu edhe në mosbesim. Zaten edhe kemi përmend takimin e kaluar edhe ndësht Arsýa kryesorë e ateizmit së përhapës së mosbesimit në Allahun e Lavala nuk është ai problemi i thjeshtë sa a shih Zoti apo nuk shih Zoti, por ka të bëjë me mendimin e këqj për Allahun e Lavala që ka të bëjë me dijen e tij, me mëshirën e tij, me urtsinë e tij e kështu me radhë. Sonte do të vazhdojmë me len Allahu Xhalla Xhala me këtë smundje duke trajtuar shkaqet e mendimit këqj për Allahun. Esenca e nderrës dhe e natyrshme është që robi më me pas mendim mirë për Zotin Xhelavala. Nga sa ai që kujdeset për ty, ai që të ka krijuar, ai që vazhdimisht të mikqyr, realisht nga natyra e njeriu është më me pas mendim mirë për të. E çfarë është ajo që përmbys këtë mendim tek njeriu dhe e bën që të ketë mendim të keq për Allahun Xhelavalun? Është normal kur thye mendim të keq, nuk duhet mi heru atë shembull që kemi thënë në të akim një kaluar se qka nuk kuptëm e pas mendim të keqë për Allah në gjelalu dhe shkaket janë nga më të ndryshmet të drullazër mirë pa mund të filloj me shkakun kryesor dhe mjaftan kë shkak që për të me fol rathime usil dhe nga kë shkak me urujt shkaku kryesor i mendimit të keqë për Allah në është gjelit mësënjohja dhe i njëranësa. E kjo pasaj dhegëzohet në fushat të ndryshme. E para është mësënjohja e Allah në gjellë lëvala. Njerëz një kënjohja e Allah në të bare këtala. Nga mësënjohja edhe bëjnë, do të thotë, të beprime të ndryshme nga tu edhe mendimi i keqë për Allah në gjellë lëvala. Në kemi thëmë se përshamë nga mendimi i keqë për Allah në gjellë lëvala është që njeri ju, do t se si pasojë mëkateve të, të ti dhe të mendon se Allah nuk ia ja fal. Se si ja fal Allah gjëna ato. Ku bosh shumë onauta. Ose në kodër të kësaj do të thotë nëse i shpëton të parës, vështirë shpëton të dytës. E para është një lloj zhgënimi se Allah ia ja fal. Po thotë nëse shpëton kësaj e dyta, një lloj dekurimi se nuk ka mundësi më e majt, nuk ka mundësi më vazhdu. Te dy të e mendimi këç për Allah që dha gjëra ato nëse sa të që njërë u bënë më kate a i që e një Allah në gjëllë e huale nuk ka pik në dyre se Allah i falë më kate të sa njërë që ka falë qëfar ka më bënë njërë të histori dhe Allah u ka përmanë kuran se ja u ka falë gjënë ato dhe gjithashtu e dyta frika njërës a kanë mundësi me mbajt premtimin e dhenë, a kanë mundësi me rupendimin i bënë që mësë të finë këtë temë farë, sënë e majë në përëm. Edhe kërë për mëndemi i keqë për Allan Gjellë Huala. Nëse realisht mbajtja e përëmdimit më Allan Gjellë Huala nuk, nuk fillon pëjneve, nuk është në dorën tonë. Ne i ja atërgojëm më Allahu Gjellë Gjellë Huala u dëshiren tonë dhe brengën në përqinë kështu. E aje pas taj në asë gjatë dorën e përkrahës. Por në shënë e, edhe ose mëkate që imi pënduar nga ato, në të kaluar në që kemi bërë mëkate, e sot e lham nuk i bëjmë o, nuk i në to, kjo të që ndryshmë dhe kjo stabilitet nuk është si bazoje, dijes tonë apo burnis tonë, jo është si bazoje, asaj që Allah në nëmbon në neve af tonë. Nëse Allah në gjellohë, ka thonë, pejgamberit i ka thonë, le ulejnë thebetnake, mos me qenë që natë kemi majtë, le katë kitë të tërken u elehim sh ti e kështë e majtë ka hëta. Lënë kompromis me bojë i shërshoti, po në atë kemi majtë, pe i gambenit së të lasërëm. Kosh e minilë në nërërëm? Kosh me e manë në fenë, veqa në një sëtë në të kohërat, të të tërblinëve, të pështëllimëve të shumë të ekshtë të më radhë, pas nësa Allah u të mana. Nëndë e më kaimër në leka përmendur se, me thonë, kër rubit i lëshot nefsi Uh, ushtarësht që jasumin besimin. Pas kësa i thët, nuk e manë këtë besim, posa i që e manë qilën dhe tokën. Që kështë që ka lidhë, nuk e manë këtë besim zemër, posa i që e manë qilën dhe tokën që mos të tretën dhe mos të rënohën. Për nëjë Allah në që në të manë. Dhe qëfar, qëfar mendimi për Allah në shkurti, donë mu largu nga mëkati, pendosh e aistë përkra. Qëka i thërështë, pas mend Ose për shembull sikurse kemi thonë mendimi i Kësh për Allah në është që njeriu, do të them, me menduse Allahu xhallehu ala u mundson sukses të njëjtë si atyre që e kërkojnë suksesin përmes udhës së tij, e sikur ata që kërkojnë suksesin përmes kundërshtimit të udhës së tij. Një më rëndësi mundi. Jo, ja, jo, ja, më rëndësish rruga, jo mundi ata. Rruga që një qartëranë se kah po i vjen ata. Ës sukses që Allah do jo ju jap edhe pse kanush rrugën, nuk ka sukses me, me me parametrat dhe me me maqet tona ato. Pra ai që mendon se mëndësish kush munduhet i jap Zot xhella, pa vës rrugës, mendimi kërc për Allah na s'top. Ne kemi cik ajete për këtë çështje në takimin e kaluar. Prandaj ai që i anjë Allah xhella, nuk bien këtu, por mos njohi Allah te barku të Allahshta që e bën njëriun edhe të ndjek rrugën e keqe ose mos të ndjek rrugën e mirë ose domthonë probleme të tjera. Prandaj Allahu xhallahu ta ka thënë fa'lamu Fa ennehu la ilaha illa Allah. Dia, pa jeshme dia, kushti i parë i thënës la ilaha illa llah është detyria me njëoft Allahu xhallahu ta. Ngase mos ndihë Allahu xhallahu ta, do të thotë është pengesë për realizimin e dhurat të thënës la ilaha illa llah. Madje dietarët kanë përmendur se mes robit edhe Allahu gjelehu ala mund, mund të vendosin përde, pëngesa që e vështirësojnë komunikimin e robit me Allahu të bërë këtë halë dhe këto lej përde është pëngese, është janë të loj lejshme djetarën ka nëse pëngesa apo përdja më e trash është mos njuhi Allahu të bërë këtë halë gjehni mos me njuhi të Allahu të bërë këtë halë është pëngese madhe Andaj, sa ma pak e njëjmë Allah në Gjellar Hohala, më te përrezikomi nga mendimi i keqë për Allah në të barë kohë tala. Andaj, shikoni sot njerës sa njëjmë Allah në Gjellar Hohala. Qka njuhin njerës për Zotin Gjellar Hohala, qka njuhin? A janë që Allah është kriuse, e furnizu, si kështu me të tërë, me të përgjithme? Po, më nejë, edhe kja nuk është të këtë gjithë. Mi, po, qka për të eksajat? Nëse i themi një besimtari, a është Allahu xhallahu ala bujor? A është Allah i mëshirshëm? A është Allahu xhallahu ala kështu apo ashtu? Po i bën po. E çka i bën me kon kështu? Nuk di vetëm. Çka i bën me kon Allahu te baraquta ala i urtë? Çka i bën me kon i urs? Çka i bën me kon Allahu xhallahu xhithë foqëshëm? Çka i bën? Çështje për të, në jetën të tonë tenton. Atë mungesa këso nhuria Rranisht hapë rukë për mëndim të keqë për Allah në të barë e kovëtale. Pastaj, mos njohja e fesë të ti të ndërrodhës në motra. Njerëzit janë të prirur që kërkesat ndaj tjetrit t'i bëjnë bi bazë në interpretime personale. Por shama se dy njerëz të flasnë në një shka dhe dekodohën për një shka. Zakone sht, zakone sht ndodh që kur vihet tek mosprëtimet se s'llopal ta merr të drejtën e interpretimit të marrveshës apo. Dhe duhet një palë tretë që thotë për të shtytynë marrëveshën, "Kjo e ka mirë një gjykatës." Gjithashtu të ndruhet, më thotë, nëse përshëm mund dikush ka bën po marrëveshje me doktor, përshëm një punëtor me një punëdhënës. Dhe Në kuadët të mërveshjes është se për kërëshi këti shërbimi do me punu kaqë, këtë punu me kryjë, këtë punëtur meritën rrugë 400 euro, 500 euro së më rëndësijetë. Pranem pëntori, kërë të vijem unje e merë rrugë në kaqë, pëntori do të kujen dhe 200 euro, cëtë 200 euro? Tim që më shtruft, realisht kërkon kërkon nga pundhonse atë që nuk e morrësh. A është kjo pranueshme? Jo aftë. Ku do të shkosh? Njerëz, ku është kontrata Qa? që çu sot po s'ka thon? Jo ti vetë të më akuzosh, nuk kider mi kërkon një tazë më tepër, pse? Pse ekziston një marrëveshje. Në ku do të qoftë kështo? E marrëveshja mes njerëzve me sallahu Qka në takon neve Dhe qka është në bineve Dhe qka duhet, është Korani Dhe suneti Njerëzit kërkujnë nga Allahu Atë qësë që oka dhonë të ditë me kërku Edhe atë qka nuk është E marveshës Dhe nuk e shikujnë marveshën Qka në marveshë Por e shikujnë dëshirët e tjune Dhe si pasu e kësoj vjetëk Mendimi keqë për longë gje le vola Për shambu Öh uh, Allahu Gjellalhu -Gjell në kamësuar me buët dua me lutë Allah Gjellalhu dhe kjo është një prezve që kemi thënë se është një port nga e cilë e vije mendimi keq e lutë Allah së pa më përgjigjit së dhe më hon dhe dihava mu lut e kjo është nuk është kjo rral shpesh her e vina në kjesat e njerëzve kjo se bunat dua po së pa përgjigjit Allah Gjellalhu mirë Se ke bodoha? Kusht ka thonë me bodoha? Kusht ka thonë drejt me lypjallat? Kusht? Allahum, mirë. Nbi qëfarë bazët ka lyu me lutë? A përdo të është me kjyrë kontratorën, a ki drejt të është me mënu, a ki drejt? Ka dohët me këthy qërtimin? Më rëndësi? Në qëfarë të lojëllë e valat të duaja? O idha se e lëka i badi ani fa inni qaribë Kur të përësë në robë të mi për mua, jam afëm. U gjibu da'u e të da'i i, i dhatë da'an. I përgjigjim lutës ati që më thëratë, dhe i këto regullë. Feljes të gjibu li, vëll juqminu bi, le allu mirëshëllun. Letë me përgjigjim edhe ata mua, dhe letë besojnë në mua, që t'jen të utëzuar. E përmir, pëse përmerë marveshën veç din gjyshtë. Allah u përgjigjim, Po për ti përgjigjmo. Nëse kërkojmë përgjigje të duaos, mas 10ra kundërshtimeve, doni herë s'u kena përgjigj. Një herë s'u kena përgjigj. S'u kena përgjigj, s'u kena përgjigj, s'u kena përgjigj. Ka thirraj, ditë për ditë na thretaj. Reagoj kështu, vepro kështu, thuaj këtë, kështu bëj këtë, kështu. Nuk përgjigjemi gjithmonë. Mos e bë kët, nuk përgjigjemi. Me 100 herë mos përgjigjep. Dhe njëherë aj e vënën përgjigjen për urëci dhe këtu s'ka problem përgjigja doas, po ka përëm kushtëzimi i robit për përgjigjit doas, pra për robit dhe tëtë, e ku minut për përgjigjit. Mirë Allah, mbi qëfar baza ke gjyputi kështo që Allah së përgjigjit? Mardhesh janë me stejme se Allah është feja ti. Qikax? Këqyre në fej ti, kur të ka thonë që të përgjigjit edhe për qka të përri? Q e nëse pas asaj nuk delë që shka thonë të të tërshka ashtë ama nuk ki drejtë me nuk keq për Zotën Gjellë Gjellë -Gjell a po, ndërso më marvesh jashtë anësh, s'ki drejtë Njëse një se njojnë të finë Allah Gjellë Vala nuk e një pas taj Allah Gjellë Vala për shambull atyre që kanë besuar qëfar u ka përëmtu në Kurant dhe aje që i kërkujmë në a ashtë aje që i ka përëmtu? Në është a ju gjithë mund që është të apë. Me njuft finë allonë që të në valë, me njuft. Me njuft, qëfar ka kërku, qëfar ka bo. Pas taj, ose për shambull, ka jere për shambull dhe sa njerët menun që uh, feja nuk e shpjegën këtë punë, feja nuk, nuk e trajëtën këtë qështje kështë më radhë. Qëllë a fejë? Qëllë a fejë? Ajë e konsiderën fejë? Apo atë aj qëka ajë din? Ju qëka është ajë e fejë ta ma nëpëdhë? Dhe mi baza që ajë din? E gjykan islam nëpëdhë dhe me nënke që parla në gjëllë e guan nëpëdhë Nuk është e rëllë me thonë Nuk është e rëllë me thonë Nuk është kërë kun së kom lezu që kjo pu njështë të buon Ti thush kërë kejt të fësirë të kërë Ketë hadith të i ka lezu, ketë i dhe në kjo tash, i ka i këti ekspertit apo kjo, ku shjeti, kur ku shkëtë, kur ku shkëtë, ku shkëtë në nësë kom lezu, që so vjetë falë nëm kur s'kom ni, e qka që s'keni atë, a ka mundësi, dy të qëndjetë më falë, një dhe më ikëdi qka, a ka mundësi, ka mundësi, dhe një sahabë, ju ka nikë hadithë, ju ka nikë hadithë, përndaj, interesohë njëre, merë dje, Ose një finë Allah Gjelle Ola, pa një uftë, pas ta i kryonë mëndime të këshia për finë Allah, e për Allah Gjelle Ola, kështu mëllatë. Kur e ka njësë Omeri u shtrinë për me e shtiru shamin, qëfar ka ndod? Kanë marrë veshë, në para zemi në shamë, kanë marrë veshë se në shamë, Siria dhe Palestina dhe pjesë e Erdanit, është për hapë kolera, është për epidemië, dhe nuk kanë di që ka me bo disa pohjim, disa nuk pohjim edhe në rasën ju edhe omeri ka marrë vendim radiallahu më këthy po në bazë të konsultime dhe s'ka pas argument për më këthy diri së ka ardh Abdurmani Ben Aufi radiallahu talanu nga një betej tjetër ju ka bashkan gjitë omerit edhe ju ka bashkan gjitë ku kanë marrë vendim më këthy dhe ka thonë keni vepru sipas asaj që ka thon pejgamberi Azem. Omeri merr çfarë ka thon pejgamberi Azem. Ka thon Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam, nëse ndodh më përhap kolera e ju jini brenda ti vani fala ta xhruju mos dilni. Ndërsa nëse jeni jashtë pa hy fala ta dkhulu mos hyni aty. Bir Omeri, a din s's'habën ku nat nat nat nat doshi. Kur kur s'e kanë ikit aty? E kanë ndërmën ibn Ufe ska të në mëri unë s'u kumlem pikë kamë komunë tjetër pas keni s'ka dawn kështu Allah pse është mundshmë një hadith apo e mundshmë është auto pandai kondutën e moat më ma studime e studime më zime kanë një ni, ni hadith ja ka qenë ndrukket mendimin atij pse kus e ka me ndru kështu, kështu, imam e Buhari sallallahu alaihi ve sallam imam Shafiut imam Ahmed shum dhe shumë tjerë pandai mos njoha fe sallallahu alaihi ve ala i bënë të guxim shumë ç' me ndëtu që njime që pasta janë mendimi kesh pa të kesi për Allah në gjellë e gjellë e gjellë e gjellë në mos njohje është edhe mos njohje e ligjive të Allah në gjellë e wala në këtë dunjohë ligjive kosmologike Allah koa ligje se thënë atë ligja së për mua, së për ty, së për ata për kërkan, ligja është për shambull për ligjive të Allah në dunja është sprova ligje ko Ndikushtat Zdi pëse u sëpërhova Që Allah umë sëpërhojt Edhe filanë në nuk keqë përdo në sanë njerë Sëpërhova i ka përmbys Që të kejnë me ndinë të keqë përdo në gjëllevala Tho është i ka bërë Ndikusht atina Mi amaj gjithë mund jetë në rahatia Kusht ka thonë Allah Allahu gjëllevala ka bendosë legj apo, E kërë një legjën e ti Kosmologik Si kësa dha ka gëvalen Të gjithë dhe lë sunnetillahi të bdila. Nuk dhe gjeshë dushime një që, a i ka vendus legjë? A i ka vendus legjë këtë dunja, se gjukimi për fundim të ta nuk japë të të të, legjit i është. Pëndaj shër, për shambull, zullum qarë, mendje madhë, mohues, punë mirë në dunja i ka. Shë fukarën, sesh dhe në rinë, si ka punë mirë. Ska thonë që ka me të dhunë, legjit i është. A më dhëmë, da do më ja imponu, legjit e logjën le volën? Mas një e këti legjit, bon Më ndu keqë për longëgjën Laura, që si një mëjë këti, që si bunë i këti, s'ka thonë që e bënë, pëse pja imë për nënë, në. a ka thonë? Jo s'ka thonë, s'ka thonë, se në momentin kër ti besën mua, dhe ndikë rrugën ten, këm e të ashtru me lullet gjenit e dunjën, a ka thonë? Jo s'ka thonë, a thonë, ka thonë thon dryshë, e përse për po, përndaj, një Un, ka një styrja me sprova e ka shku duke u shliru, për i kesh për shkak që saja përta mi u ka dhu që do më hon me u zhvesh nga kërkesa e hakot për i Zotit atët unë e besova të ashtë që po bënd të jepën, kurgjë përdo një hapët a kemi besua i hapët e përdo e përdo një bënd jep njerëzëm, e së të kuptoj më kështu, lërga saja për mi për njerëzit, do më hon Krijuje një farloj kuptimi të posa qëmë të ligjëve dë njësëm Nërsa jeta zhvillohet edhe rjetën rrug dhe zërë Bi bazën e ligjëve të laot, ju bi bazën e ligjëve të tona Andaj, mos njuhë e ligjëve të laot gjëllë uala Bënë që ne me pasë në mendim të keqë për laon gjëllë uala Në që farë të në sahabët Ata që u edukuan në mendim të mirë për laon gjëllë uala Olemma ra el-mu'minun el-ehzab Po se i pa mbësimtarët Ato koalicionet Dhe alianca që erdhen kondrëtyre Apo Qëfarë than? Hadha ma wa adhin Allahu rasullu Ato ishin të rëthuar Vuonin për buk Apo Të shtypur Të munafikat thonin Që nga ka përmtu Shtirim të veneve Veneve të sakturën e vetë zguzan Në vojnë me shku me krysigurë, në u dhe billa. Pështu të ishtë hipokritë, të përëmë. Me ndim të keqë. Se s'kame një mua Allah, këtë pegamber, që e, e patë mu. E sape që ka thënë? Hadha ma wa aden Allahu wa Rasullu. Këtë në e ka prëntua Allah, përëmëberi. Ua sadaq Allahu wa Rasullu. Edhe dë vërtetë në ka thënë Allah dhe pegamberi. Që është të qysh në ka thënë, që është të në ka qëtë? komandonë një, një luftë kanë rrethua ka thonë çfarë as ja, ka thonë çfarë apo këtë to lejo. Ju ka thonë këtu gjithçka do vika ja, japë. Rri gajshëm për gjithçka, më rreqys duhet. Të vijnë këre ksaide, e të vijnë kësaide. Ti rri gajshëm gjithmonë me të marr raportin me Allahun gjithë lolë mbi bazën e fesë, jo mbi bazën e rrethoveve dunjaseve. Çi kjo marrveshje. Kush e përmbysi i përmbysët mendimin. Mendim për Allahun gjithë përmbysët. Se ai ka përmbys vetat. فَلَمْمَ أَزَغْهُ أَزَغْهَ اللَّهُ قُلُوبَمْ Po sa ta e përmbësën kuptimin dhe veprimin, ja u përmbjysi Allah e zamrat, bërnë i srelve, thëtë Allah për përbënë Mosawet a.s. Raj mësë njohja e ligjive të Allahu gjallohat, legjit tjo që kërë? Andaj si kërë sotë i ben Gjehu zhrahimullam, të shprashem kanë gacmu mendimi i keqë Nga cëmim, jo, me ndim, jo, jo kam pojë, lërga sëj. Nga cëmim, vëzvejës që bëshëtojnë për jështë shkaftën. Kor përmeni bëndjozë i Rahimullah, disa detalët të betejes, thëtë, më nga cëmën të nga dira, qyshë ndodhë kja? Shënë nga dërë, qyshë ndodhë që? Arrobi me i dashën i Allahut, arrobi me i dashën i Allahut, i përzirë i Allahut, të lidhë gurë më barë nga uria, Ndersa Zoti i Ti ka depu te çelë dhe tokës në dorën e tjera. Sunna merr këtë punë Allahu. Kjo mëse se një ligjin Allahu Xhënëualla çelë dera mendim të kësaj merë. Çe pejgamberi ato e ka thënë duke po rinun. Spija Bukmonger pejgamberët vetë ato. Apo. Nëse e një ligjin Allahu kosmologjik, sco proleve. Nuk e një hapot shumë ato. Hapot shumë mundsi për mendim të kësaj për Allahu Xhënëualla ato. Gjithashtu ndëruar dhe dhe motra prej shka qëve të mendimit kja që parla në gjellëvala është edhe mos njohje e begative dhe mos vlerëthimi i duri begative nga regulat nga regulat që mund të themi shumë lirëshumë se vlenë prej ademit ali isramë e të njëri të funët hitë s'ka ndryshem, është edhe kjo rikët që përdu t'ashtë mjë më thonëm. Nuk ka njeri që ka falë Zotë i malë, nuk ka njeri që arë mbif t'yrë tokës, e i cili e ka pas krejt dë njënë, s'ka kështu. A ka dykush? Që arë, krejt e ka pas. Edhe në në tokë, e mi tokës tok, e ka pas. S'ka kështu njeri. Mirë po, edhe nuk ka njëri që e ka kryua lojgjën leoala e që kurgjus ka pasë. Hish, bashkë kurgjus, asë qështu s'ka. E qëka ka? Ka dhe nje dikush ma shumë, dikush ma pak. Dikush ka diqka e s'ka tjetërën. E dikush e ka diqka e s'ka tjetërën. Qështu? Qështu ka? Apo? E përdej s'a ështu të njëllotë dhe nëzërën. Do më në duhet besimtari dhe të edukohet në frimin e vërrejtjes e begative dhe njojtjes e begative për shambull nëse Allahu Gjellewala e ka dhonë dikujtë mundësin me besunë të me nënështrua tina me përmenda Allahu Gjellewala e ka dhonë Allahu mundësin me jetu si insan miftyrë në tokës mirë pa e ka privu për i dosa gjirave për me erujtë, kër një riu të shikon ka privimet, shikon ato qëmë qëprast të kyven, qëprast të shkon të moshtë, kër shikon ka qëpërime, apo, shetani dhe nifësi me një herë e aktivizojnë dhe më thonë, sulmin për mëndim të keqë për allonë, që sta ka dhonë këto, që ati e ka dhonë e kësë më ratë besimtari duhet me dit në këtu sitota, kahme këshyre atër. Kahme këshyre. Si me i vjësu begative? Nga se në kena problem të në vëzër, problem seriaz, edhe në mos vërësim të begative, edhe në mos njuhet begative, edhe në mos kategorizim të dur të begative. Kej qëtu i kena në problemet të? Për shambu, A është kategorizimi i duri begativit një të mesimtarëve? Jo, përë, jo, nga se të nërëzër, sejgdja që ti e bënë është shumë ma është rajtë, se shumë gjënë dunja që ti i kjo se pratë me i pasë, përë. Qështë është kënësia jojtë me sejgdjën? Mëndësia me lezu Kuranë, me dëgju Kuranë, mëndësia me thonë La Ilaha Illalla, është valë laj nga begaditë më të më loja, përë është nga begatit e të përzidhurve. Ja ka e pa allahu të përzidhurve, apëton. A përjetojmë ne këtë begati se imit përzidhur? Qëto është me lemja, andajtë të nërgojëtër, momentin kur fenë, nuk e konserujmë si përzidhe hynore, fillojmë me kërku përzidhe në bërlogat e dunios, apëton. Në kandat e dunios. Apo, Ajë që nuk e vlerësën bukën e shpisë, apo nuk e vlerësën mundën e dikujtë, apo këmë hongër në nënqmimit në dhe përbuës dhe lolojshme të sofrave dhë njënësatë, s'ka dit me vlerësua përëm. Për ndaj, feja është marë në nësëshmi apë në qëllonë e ka nëmbën. Për të asyje, aja që e kanë marë sahabët e pegamentet nga feja, ja u ka kompenzu krejt në mangësit e tjera jashtë ta feja nuk kanë di mëngësi për kur gjë më mësë kësa e të. I po, kër njërë nuk dhe me vlesu begati, apo, nuk dhe me vlesu begatim e fjes, nuk dhe me vlesu begatin e shëndetit, nuk dhe me vlesu begatin e fmiut, familjes, liris, siguris, zdenë të me vlesu, si për, nga se kalun në rutin, këtë, normale për në këto, atër fillon që, me shikun e ato qëka s'ka, edhe ato qëka s'ka, Fjellan tash, që është një abohet, që kamë, kur vonohet, nuk vjen, aktizohet mendimi i keq për Allah në gjellë dhe gjellë hëtër. Nga se, shumica njerëve që kanë mendimi të keq për Allah në gjellë dhe gjellë hë, kryesisht e kanë përshka këtë ndonjë munges të dunios. Që, së përma e pa Allahu, sikur se përshamë në kemi të seke të ndesë në kaluar, njerës dhe mëhunë Allah në gjellë hëtër, pëse mëhunë Allah në? E pëse ata fukara atje, Allah o s'pingina, s'po besaj e gjitha përën. S'pëha, për mire Allah përën. Dil pak për i kësoj, e këqyën dhe begati tjera që janë. Edhe këqyën nërsta që kjo uri, mund me këmë begati. Por të s'pëdhemi njëzua përën, s'pëdhemi me vjërësu. Pra da njerëzit munges të begatis, merjen të gatë që në besi medho, e u dhe billa përën. Emëndu klesh për Allahu xhallahu te ala. Emosdësimi negativë, çon te mendimi keq për Zotën te Paraqytet. Ka Allahu xhallahu te ala ndal ka rre diçka. Për më don dikun diçka. Sprovon dikun, për më shtu dikun apo një njerëz më era fatkeqësisht fillon me u kry mendim i keq për Allahu xhallahu te ala. Mendimi keq me ato sheambo që kimi cek, to ato qof kategori nga ato që kembe në dersën e kaluar apo. Prandaj mosdësimi duhur i negativë dhe mos nhëhet në ato. Shikoni Allahu çka thot në Kur'an për begaticen. El-yoma akmeltu lakum dinakum wa atmamtu aleikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Këtë kasbit i fundit. Po më nei pe në sura Maida se ku që ka unë Ibni Abasi, Radjalanu, ka unë është emram ta, me të është për një pegamër lukë, surja majde. E kjo surën majde kjo ajen. Dhe gjithashtu, është ajeti i fundi që i ka zbit, përveç një ajeti pas, që i ka zbit si këshil, veç, po kjo është përmbyllë e dispozitive dhe regullave dhe udhzimeve. Eliaume e, e këmeltu le këmë dine këmë. Sot e këmeltu o plëcova fënë timët o e fën, dëmohon, të memë të alejkum njëmë me ti, që e plëtsova fin, dhe më honë, finja është tamam, krej që ka ju duhet juve, si rabë, në dunja e keni, ja ku mëlon, mas plëtsimit të fjes, qëfar ka honë, o e të memë të alejkum njëmë me ti, dhe, e plëtsova, e plëtsova, jo e përfundova, po e plëtsova begatin ti mënda jushë, që kjo është begatija me kryosoj që keni morë, a e keni që ta, ma soj kur të më slipë një modë, ba dhe keni shtatën. Parëmëna. Pra, s'ka thonë e plecova begatin kër ju jo kryova, s'ka thonë e plecova begatin kër ju jo dhasht me hongër, s'ka thonë kështo. E plecova begatin kër ju jo plecova fen. A njëse e ki fen, elhamdulillah, e ki kuptim në duhur të fesë, të tjera tash, duhet me di qysh me i kërku edhe qysh me e menagju mungesin e tyne dhe përvimin nga to. Por jo, me e, me e largu këtë e në amër të ndër një begatije që mungën një riu me me esil në kokën e ty dhe në zëmën të imendimin e kështë përdo në gjenorëm. Dhe ma keqe që ka më të vazë, ma keqe që kjo është kur njëri përshka këtë mungesë një begatije, apo? Filan me e mungu begatijin e fejsa tëmë. Në feja, tamam. Koptimi i drejt tamam. Udëzimit tamam. Mungën një që ka pëtë një asë, përshka këtë kësaj mungese, fëllën të me e cuptu dhe fejnë kapëtën. Tërgjë që këtë begatijë së merë, për dhe atë matë mirë që e ko, fëllën me e rëziku. Kjo është me e keqem në lëna në do. Dhe nëndimi i keq për Allah në Gjellohat si pasuje, mos dërësimit begative. Edhe kjo është shumë që ka mund të mundon, shumë që e më i ka, thëm. Mirë, po, këshëloj vetën dhe juve që të jemi të kujdesim kë është i begative, thëm. Të jemi të kujdesim kë është i begative. Nga se i merë Allah në Gjellohat, thëm. Ose i merë si begati, ose e merë shpridzim në duur dhe t'yre. Talen begatin, po s'knaqis me ta, thëm se ta ka ma shudzim një duhet, zdi me përdojra po. Zdi me përdojra po. E pa përshamu të nëzë, i shumë nga dunjoja, larko shkuj që pa du më thonë, po përra fërsisht. Me te ap dikushin telefon, i cili ka mbushin specifike ka po, me që një mbush se ka po. Te ap telefon e me mbushin ta mera po. Su në mu shkor, po. rrenë që ardo gjithë i shkybu në punë, atë dujë në araj, e shumë i mirë është ta ma, ma ta men mbushin, në mbushë si në rapor me telefon, o shumë i thjeshtë. Po telefoni për ata o është i pavlirë. Pa nda njerëzit do mënë habitën mas begatijës, e harrojnë ato që begatin, e musht begatinë, shvidzimin e duhur të soj. Sa hi, kër e ki begatin dhe e shudën që si duhet, meti kite begatija, nështë jem të mëllu të shvidzimin. E që kër e men shvidzimin, eshtë e që të të begatijendur, s'knaqmë e qëka me më metabë e qëka me këto, e qëka ka që i e komunë e këto, e qëka ka që se kaj, në është të më mirë, se ka galë në kësoj, njësë flasin për begatit që i ka në të. Problemet me mirë njohin dhe njohin e begative dhe vlerësim e durëtë të tyhjur e më të. Njërë të nërrunda zërë për ishka qëve që bëjnë me pas me nëndim të keqë parla në gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë është a mungesa e edukatës. ë ka njerëz Allahu na ruaj që janë të ligjë shpirtnësh. Çka do të thotë me qenë ligjë shpirtnësh? Ai shikojnë në gjëra dhe gjykojnë për të tjerët mbi bazën e lëxistëti. Për shembull, ai Ja kish bodë kujt këç çtopa. A ja kish bodë kujt çshto. A ja kish bodë. Ja ja, ja bom ka budh shpirtit timë bodë çtopa. Pra ç'shto i paron kë të tjera tavë. Dhe mi bazë vet vetës që është i këç i kë tjera tavë. E pastaj kanë tek Allah xhelal uala çtopa. Për shembull, sa njerëz tentojnë çë rregullat që kanë të bëjnë me jetën e ty në ç'shata e kuptojnë me imponu Allah te varëko ta tavë. Allahu جل الله më detyrua çashtu edhe me veprën, ose më i komentoi veprimet çashtu njëjtë apo. Leksi e brancë mama. I jap, i jap, i jap për diovat. Prandaj reagimi i Musa atalehissalam kur ia ja ka bër Hidrit. Pse po ju ndihmon këtë popull? Edhe ka kalu për një popull, për një fshati, vendbanimi dhe i kanë kan qenë ullëtarë, kanë lupë e ty një co buk ose uj, që kanë japë? Ta njësë këtë likë fort, njëri ullëtarët, mësë mëja bukë mongërë, shumë i likë është tako. Dhe duke donë nga ka vendbanimi, e kam pojnë një murë duke u rënu, nuk është rënu, duke u rënu. Dhe e ka regullu hidrit, ka intervenu e ka regullu. Ka reagu mu, sa alisëm konë, që apë e urakullon murin, që apë e peniman këtyna, këta bukë se atë me hongër aftër. Një kështatë, o Musa A.S.R.A. mu pegamber, e keqa këtër me të mirë, a vlinë këtë dërgë sëtu? Njëa. Pra ne ka thonë sufen e thehu, Rahimullah, se me i bo mirë njerëzëve të ligë, e qilë dirë në shjerët aftër. Njerëzë që zdi me vlesu, njerëzë që jen jenë të ligë, në jenë bukë për mës Në esencët, ka preshtime, ka largasaj me e thonjë i këtë, rikullë gjithë, mirë, po, likësia e dikujtë, është pënges e arsyshme, përmas për me i një muamë, përmas me i bu mirë, përmas me i bu mirë, përmas me i bu mirë, përmas me i bu mirë, përmas me i bu mirë, përndaj njerëzit e likë tjilë, so i jepë Allah, so i ju jepë, so i jepë, so i ka i këtë një mu, njerëzit Menja Abudullahi ala harf. Pinjezve ka që e, e, e adhune Allah në gjellë në gjellë, ala harf, harf është, si më në qëtu në qëtu në qëtu në të farti, i qëtu në të. Qëtu në qëshë që e adhune Allah në te, po nëse i vjen mirë, a, thënë, fjenë mirë kjo. Pe që këna besun këtë pegamber, sot devje u shtu, e sot thmija u shtu, e sot pasunija, e sot shi ju për bjenë. Me bo pak me kënë klasit, së, apo harim së feje. që, që po ap po? këqyr ka pishkan dënjoja që është të apët, kja liksi, kja liksi, mos dërsimi begatisë e thesë, lidhët me këtë pikin e dyta, përën, liksia, dhe mungese edukatos, qysh edukatos, ndodhë që prind me edukuf mi, që gjithë mun ata e kanë mirë, kur s'gabojnë, kur s'i qërtojnë, gjithë mun faja është të mësusi, të dretori shkollës, të shoku, të aje, të aje kështu më rapo. Asni herë, dhe mund nuk e gjenë vit në të gacëm me qërtu fëmijun e tjetër për gabime që i për atër. Aje që është unë lastohet, në këtë edukat të keqa, po. edhe nesër, jo e që me njerë që sile që është të po. apër, po edhe me allanë gjëllohë që është o siltër, po. me ndonë keqë për allanë të barë këtër. Po, aje vete bën sh i këthejetë Allah me vendim të keqen e pësa Allahus ma dha e pësa Allahus ma boni këta së mësu kora me thonë pëse se boni a unë se kanë eduku që ashtovë dhe nuk e kanë eduku në madrëm të Allahut e barek o talep Allahu ka qenë njeri prej atyre që egzistojnë se mësën me ku një veçantë Allahut se mësën me pas edukatë veçantë dhe Allahut e barek o talep Shumë ka që kështo edukohen, në ka trajtim të veçan për Zotin. Si përfatsisht, kalim the, nijim për Zotin Gjellora. Po, besën Zotin të me besu, por jo edukim në madhlim të Allah Gjellora. Që po fletë? Për shembul, në dhënë fëmija, babam këtho, minut Zotin e luta, apet dëshmora, unë luta për pesë. Adjole më në që shteku, nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk ja, ja, ja vullosë fëmiot, me ndimë në keqë për Allah, të barë, të barë, të barë, të barë, të barë, nukë dhe, për Allah, në s'ka kështu, kjo avje kuqës, bëndë të kështë në për Allah, ma se adim kështë Allah, adim kështë Allah, dhe më. Andaj, edukimin në munges të mëdhërimit të Allah, gjellë lehoala, në munges të, të besimit të durë në Allah, gjellë lehoala, pastaj, siel dhe shumë lehtë kalojnë tek mendimi i këq për Allahun xhelaluha. Edukata e këqija, dënxia e shpirtnora. E pastatë të rrugë nga shkallët e mendimit këq për Allahun xhelaluha është hapja e dyerve të dyshimit dhe vezveseve. Shejtani gjithmonë troket në zemrën e dokujt pinëve me mendime të këq për Allahun xhelaluha. Dhe njerëzit me paaftësi me anajë me këto vezvese, i hapin derën. Kohnie as vini thon, mos ka mendime të këshia për Allahun. Ato syn mendime nëse ti i urran. Ka një i urran ato, do mihiq. Ato janë vezvesë, mos i merr me toti. Shumë letos të hapun. Shejtani po dëm me futi vezëm rrada, ti ek i, i diren mshël, pe urran, lejë të mshël mos i merr me to. Me pokulçosh pasaj apo ose kur lexon atje ku folet keq për Allahun xhella uala, dëgjon nga ata që ftozin keq për Allahun xhella ta uala. Muën me departurit që kamë në Anapë. Muën me shku më në Anapë. Ne i murrujnë nga dilema tëmë. Sikur se ka thonë djetarët. Se, se... Në me thonë... Uh, el kulubu daife, ka thonë dhe marë. Djetarët ka thonë, zemër të janë të dapëta, nuk, nuk janë shumë sabile në vizin. Vëshë buhetu khattathe, ndërsa dilema të janë rëmbyshe, si u i, rëm, i, i rëmbyshëm. Dhe po përra ka lum i rëmbyshëm. Allah e që njerën matë fort me disë lume. Një muskulatës muskula që është, i fort. Hajë qëtoj rëmë, në dy komë. E merë ujë, Allah. E merë. E merë. Jo pëse kjo së është i fort. Jo kjo me qitë në tokë është i fort bagi, ama këte uj rëmbyshëm së ta vetë kërkanë, Allah. Pa da i kujdes ku për i qëtë komët. Kujdes dhe qëfar ujra po e për po vendosër ku për rëmë ka dalë është problemi i këndzamer. Nga të qendret e natyrshme me mendu për Allahun mirë, në të qendret e natyrshme mendu për Allahun keq, pa të keqës Allah na ruaj të pa. Me me ose për shkak të thash të paaftësi me menaxhu si duhet me vezveshësh e tjon, ose për shkak të silljes në silrë vendeve të kontaminuara ku ka shubuhat, ka dilema, si i sigurt, nuk je kompetent, kujdes Nga se njerë hindri për që ka e edhe shkon largë aftët. E përmendin për njën për djetarëve të nëvëzër që në ka qenë djetarë dhe i është afru mundësia me e më martu një grua nga këvërgjët. Këvërgjët të dini kanë qenë grupacion i par në islam që ka dalë dhe i devjuar dhe që pejgamberi sësën ka urrua me i luftua të njerës. A shë janë të dëmshëm. Dhe kanë njëftu këndër sahabeve, kanë njerë gjakën e sahabeve, dhe gjithmonë shërë mështëmanë ju kanë s'jelë. Kënë njëri, ka qeni njërë për i, njërë zë do në të di shumë. Edhe jështë do në mundësia me e martu një grupi i khavaregjve. Ka unë po e martaj, këtë grua, se këtë e këthej të helenësuleti, po pasaj ndikoja të vlau i saj që ka qeni nga kokët e khavaregjve. Pa. Ka ndo dhe këndër të aptan, nuk luhet me besim, nuk luhet me zemër. Ti thua se ja bëj kështu, po nuk diet apo. Po lejoj kët, se unë jam i sigurt. Kujdes apo. Duhet shumë me kon frenat e fortë më pas apo. Duhet shumë më pas logjistikën aktive që çat ko me herë mëse problem ashtu. Prandaj shumë njerëz që kanë mendim të kesh për vallë, që ndauratën Rozel kanë filluar me hyrë këto në këto avanturat e rëzikshme për mes dilemëve të sektuara qov duke ledzu, qov duke dëgju qov duke u thellun me ndimë shumë e kështu me ladu kujdesat përsta në islam Allah u gjelë në ure ka vendos të në ureze dhe motra ka vendos a, a, penda të pale vizshme për me të rujt nga vërshimet kur ato i levizë Nëse dëshiran, rahat me ledzu biografi në pejga mele, mu këna është të ledzu, mas pari të i vetit, kjo është Rasulullah, kjo është i dërgu me Allah, të i vetës parës e me ledzu, krejt që abëm kjo mirë është, krejt që ka se marrë veshë, unë e keq e kamë, Bismillah. Apo? i po me njështë me lezu bi biografi, biografi në pejga versëm si kritik letrarë apo me lezu për sahabet apo si kur të lezuem për shamu për ndë një vejë për caktume edhe dojmë me kritiku sahabet rëshet kegjë vëllatë sahabet sahabet nëloz, ju individet, sahabet që është një e sahabe, në të pagabushum këta së gabojnë këta nuk dhe vjojnë haku nuk delpi sahabeve Çatetatosi vet. Her shkojm te Bubekri, her te Omerri, her te vit me Zuthi, çatyty ku shkon. Ama me dol haku e vërteta pe sahabeve e më arte na, kjo s'bova kjatë. Kjo s'ndot. Po më pamundsmash pa kjo punë. E çeshtu kur i kçysh sahabet, rahat je pasaj. Edhe e kupton kur të luftojnë, edhe kur duhen, edhe kur s'duhen, këtë kalla e kjatë. Pse? Pse je tepënda? Ama hyjmë pend atje t'mëruj jeta. Ka rregulla kso dort. Po E janë dë njështën, unë edhe mipenë rjefën Së kanajt halat kërkosh vë Allahës Se njët dikosh që ujtë mipenë dhe kanajtë Da marru ujëpën Qasë e kritike ndaj Kuranët Sëmëhan Allah Fjallënë Allah Gjellë Walla me e gjithë Qështë shko mirë, ma mirë, grammatikisht me fola Fjallënë së Allah Gjellë Walla Për nej, shëjtani vjen me këto Titojt bën bastikë E dhe sahabët të njerëz Apo Kjo ës sa abë të njerës. Pas të e dyta, apo, edhe ata gabojnë. E trecë atani, në dina për mirë sa ata ata. Qësë shkënë, që, që gëtë do një shtërë. A dajtë në vëzërë. Kapu fort për pendat, ledhut e shtyllat, ta një rahat i atërë. A ma, niju i pëvarën nga shtyllat, he ka dush, së të monë se ujë është i rëmbyshëm, shpejt shka në Allah, shpejt, s'ka njëri që rëna të janë. Ulematëm dhaj, kër të ledzojsh, Allah i mahnitështëm, së i badeti, së dhikri, së doja, së ledzimi, prapë janë tutë shumë opta. Prapë janë tutë shumë opta. Iman Bukhariu, ku shukoni imman Bukhariu, rahimullat, ku shukoni imman Bukhariu? Ta unë gjithdo hadith, Afër shtafë një hadith i ka përmenë me sahigun e ti e përta. Gjido hadith që e ka shkru, e ka vendos, është lahë, parfimos i ka falë dyre qatë. Ta në e ka shkrua, rështek për hadith, peke mërsa. Evlina të të të shumë të atë Bukhariot. Ka qenë shumë i kujdenës shumë ku ka folë për transmituus të hadithit, përmerujt hadith e peke mërës të zëmë. Transmetuus të, është dashë me folë për ta, A u ku një besu shumë? A su ku një besu shumë? Edhe kur ka folit për ta, shperre ka qajt, ka thonë, Subhanallah Ne te kelle mu fi unesin Kad haturi halë unë fil gjende Na po flasëm për njerë që ka kom mundësi Komë në gjenetika nështi këta E halli unë të fundunja për ta halë aftë Ma ndu është me folit për të se Në hadith, a i sush i keq Po ka folit për shamun, s'ka majt men shumë Nëse ka të të të shumë nga men djemë, nësë ja merë Në Që sot më shoj dikon, kjo më mbrojt hadithin. A e thon ato tut fort. Po foli për njerë, herë ju bëkja është në xhenetun e Allahut, i Imam Buhari re ima, mo. Ustad flasin për ta, e për ato, e naton, e për tema, e për çdo rrot. Vallai rëncieh el kura një kur dëgjon dashë guzim e njerëzve, më u mor me tema caktuar dhe prapë thot, s'kam librit të rastasat. Mendimi keq vjen nga trokitja e dyrës të dilemave, bezveseve dhe po këtë shembull, apo ngritja mbi shtyllat dhe prëndat e tmerruja këtu. Gjithashtu të ndëzur prej eh uh, shkaçeve është edhe eh uh, pasi i jebshit. Pasi i jebshit. Od edin që zbon, edin që ka, mirë po aj më të më epsh A i mëtë me epsh, me epshtet i epsh. Ma dje, ma dje, do më thonë, njërit që vjedh, i binisi me nuk keq paron, pëse së mpshtoj, më pështoj, për jamës e me më kapët. Para lau me nën keq. Ka bu keq, a i vet ka vjedh. A i tjeti ka rajt, a i ka mashtru, e pështet i me ngup. Pëse e pështet i nuk është, nuk është përmbur si duhet, ku më uzbraz, më lefi ti mas letje kam po më Allah në gjellëvona po mas tiri kom ju dalë vëllohet se më dunja mas letje përkona mas kalajti me folket sot për Allah në gjellëvona hajtë folket që për dikona ndere ki njesëm, ki bërshë vëllohet përkona ndusha për Allah në mas kalajti për Allah në gjellëvona për një epsh më të vogël, e jep Zotën, për. për një interes më tjesht të e të keqë për të apëton. Epshi. E për epsh kemi folët disa gudot derse të kësmundje e zemër, spandaj nuk po du me gjotë më, më tjepër në këtë pikë. Pikë e gjasht të nërodhë lëzër, nga shkashtet e mendimi të keqë për Langeleur është modelet e të deformuar dhe të gabuar apëton. Modelet që e shojnë Zotën, modelet që nuk kanë në Allah në bështetje, modelet, sladë, më delet të slatë nuk janë të lidhë më Allah në Gjellë Gjellë, marrin shangë i betyjnë avtë. E të shumë tenë këto më deso të deformuar afatë këtësishtë, në shumë aspektë, në shumë aspektë, në format nërshme, në shkak për më uqilë mendimi keqë për Allah në të bare këtë arë. Dhe e fundi që me të dëmë përfunduashtë, nga shkak të mendimi të keqë për Allah në Gjellë, mos njohja e vetë vetës mund tjetë kështu për mund tjetë edhe vetëpëlqimi dhe mashtrimi të dyja të bujnë ato në qëfar aspekt njëri mendon që gjithë mund mëritën më shumë e bën Allahu këtë dhët mira më unë më shumë e du për mëhen hak ndështë a gjua s'ja si bën nuk nuk ja dëshmojn kët fjalë, ama zamra po. Se si kurse i bokaimi ka thon, nëse ulum ton zamat të njerëzve këtu më bën të mundish, s'është mundish me kët. O pak me hëkat, plonin për mi. E gjën kët mendoj që na ka i zotin hakafta. Pse? Ço thash, nuk e di raport me ta. Njerëzit që me Allah të barë këta sigurisht, domthon ai me konstruktorë njerëzve. Në e në zotnit, a i nabon hizmet neve, me begatije, me mirësijë, që diqka që ka s'ka, unë e për të paguj, kom besu në tyune. A hu dhe bilam, që shtot, që shtu formuluat, së kumë një dikon që thot, zemra dhe që shtot, nefës i që shtu e thot, abo, abo, me të pëlqimja të, me ndonë se meritan ma teper, dhe me ndonë se, duhet pak të të rejtim pak madveçan e kusë në mëratë. Andaj të nëruaa... Popujt e pejgamberve, kore përmenin arsu e refuzimit që zbesoj në laungje në lëvalla, ishte qy është na njëtë me qëtazë, fukareta? Jo jo... Zotin ndën nuk zbretë regullat pasashme për të pasurit, zbesoj në në të launghe. Që regullat njëta në lë e fukareta njëtë, pis zvakë të ta, pis zvakë na ata mula që sjallon një herë njëoftë e na ka ditë për me post, të më pafima anda mora besë ka kapacitet jo do jo ndërmësija vetë pëlqimi apo e pa më pas mend të kaq ballan xhallora se ska prur rregullat për shtatshme për ne apo këtu janë rregulla për për për njerëz të shketinës këtu janë rregulla për njerëz shekujve të kaluam por do fukare por do që kanë trauma psiqike, do njerëz kanë ngarkesa, që s'u thotë që po vinë jamin njerëz që kanë ngarkesa psiqike, nga varfënia, nga papunësia, e kështu me radhë. Do se kjo fë nuk i përgjigjet kërkesave të intelektualëve. Nuk i përgjigjet, nuk, i, nuk është e përshtatshme për njerëz e ngritur apo. Është përdo që s'do do që s'kam si si ku më shkuat. Mendësia vetë pëlqimin ka sjell mendim të keq për Luan Xhel Laura dhe mendim të keq për finalën e Ballkaneve. Aqadhet rroza domotra. Ju aktuën shkaçe 7 që përmanda, por ka të tjera që shkakty mendimin e keq për Luan të Ballkan. Edhe pse gjitha këtu në vetë janë probleme vëllai, në vetvete janë që kanë nehumo trajtuar. Vetëm mosnyje Allah sot më voi për ta. Ju i përmanda vetëm sa për orientim dhe udhëzim që ti me kujdes të shikojmë se mos voll Këtu shkaci që falim sot për ta Janë Afar neve, janë burime të hapura Që ne rëzikujnë Shunej këtu shkaci me një fletore Me një flet Shunej këtu shkaci me një flet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dhe vizetuj vetën të ndenën midis Këti rejthi Edhe shika Këtu burime që E si edhe me ndimin e keqë përdo në gjelë leola A janë të gjithët të mbjullrë as i duhet Hermetikisht Apo ka vrima dhe ka rrub që Një Allah se pas në pëshelë mirë Këqër e mirë Analizaj e kështu Vëzëto janë është Një, dy, tre, katër Midis të të i Shikot është njërin nga këtu Një, dy, tre, sa mund me kënë A janë të hapura, a rezikohemi Apo në vjenë, shikot e Nga se Aj që e ka të hapur Mëndimin e kështë për la në gjëlle uala Krejt smuajtë zamërt me mshirë, apo atka më u shedën. Se kur ju smuajmë me majt, mshirë, nga smuajtë zamërt më largu, nëse ç'kjo është e hapura. Kë kët këshillat i bën atë. Mendimi i keq për dhonë te varë këto te Allahu na ruajta. E nën takimin në e ardhshëm inshallah, nëse Allah na jap shëndet dhe jetë, do të vazhdojmë me folë të fol për shërimin e kësaj smuajtë. Shërimi në mendimin e keq për dhonë xhallawala, nga sa sonte ishte për shkaçet, në sa trajtimi jashtë është Shumë faleminderit. Allahu na udhëzojt me ndërmir për të. Allah na i mbush zemrat me ndërmir për të dhe Allah na ruaj nga mendimi i këq për të. Dhe çdo sebeb që shkakton mendimin e këq, Allahu na e mbyll atë sebeb dhe na i bën të hapëra sebepet që ushin zemrë me ndërmir për Allahun dhe vola e jo Allah me ndërmir të këq. Allahu e shpërblet me këq për të fun, oh sallallahu alaj Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katir.